Існує багато теорій походження життя на Землі, і наука досі жодну з них не може визнати остаточно достовірною. Основною на цей момент є теорія еволюції Дарвіна, але у неї... І Джим почав швидко та без запинки зачитувати цілу наукову доповідь. І не в таємничені цілком могли подумати, що він робить такі доповіді щодня, а не раз на рік в особливих випадках що він бере з собою в школу до десятка книг і перечитує їх уже до четвертого уроку. Потім він починає щось писати і креслити у своїх зошитах. Що? Боїться запитати навіть директор школи. Він потрапив торік якось під каток Джиммі, маючи необережність запитати його про оборотні матриці в математиці. Тому всі ці роки система американської середньої освіти жила спокійно за своїми законами, а Джим за своїми, і перше до нього не лізла, бо відчути себе цілковитим тупицею перед усім класом бажаючих було мало. Цьому новенькому не пощастило, ніхто не хотів йому зла, і Джимі в тому числі, але нещадному богу знань потрібні періодично криваві жертвопринесення. принесення, і воно було принесено. Через півгодини, коли Джиммі щойно закінчив розглядати всі мінуси креаціонізму і вирішив більш детально зупинитися на теорії самозародження на Холдейна, нарешті продзвонив дзвоник. За цей час він так обробив новенького своїми метеоритними спорами, електромагнітними полями та іншою нісенітницею, яка агресивно впливає на неорганічну матерію, що той сам перетворився на шматок нематеріальної нісенітниці з ослабленою кроваткою під розкритим ротом. Після уроків колеги все-таки над ним зглянулись і повели бідолаху відпоювати в паб, по дорозі примовляючи. Так? А що ти думав, у нас таких багато. Уяви, як нам? Навіщо Джимі взагалі ходив до школи, мені ніколи не було зрозуміло. Також мені ніколи не було зрозуміло, чому він не пішов в університет, хоча міг би вибрати будь-який або відразу декілька. Отримати для нього гранти з його напханої всякою всячиною та розкладеної по полицях із ярличками рум'яних знань головою не становило особливих труднощів. Але Джим заявив своїм домашнім, що в коледж він не піде, не бачить у цьому сенсу. Він давно вже пройшов заочно як політехнічний, так і політологічний курси. Не знаю, навіщо він повторив те саме слово двічі, напевно, для посилення ефекту. І тепер він хоче кілька років помандрувати, на що його мама відповіла глибокою непритомністю, а тато – двома попереджувальними пострілами в повітря. Протягом 10 хвилин, поки мама намагалася самостійно повернути себе до тями, а тато шукав у гаражі запасні патрони, Джиммі швидко зібрався, вийшов із дому і попрямував по нашій вулиці у напрямку до виходу з цього світу. Я жив от нього за два будинки, і, як і всі сусіди, вискочив на звук пострілів на вулицю. Дядька не було в цей час у місті, тому стрілянина могла означати і щось серйозне. Джим сповільнив крок біля мене і моєї хвіртки і сказав, «Я їду помандрувати. Ти зі мною?» Я відповів, навіщо він задає дурні запитання замість того, щоб сказати, чи брати з собою зимові речі. Джим припустив, що, можливо, це надовго, на що я відповів. Тим краще. Мені потрібно сім хвилин. Моє прощання з батьками пройшло в більш спокійній, ніж у Гаррісоні в обстановці. Тато дивився на мене зі стіни, як завжди бадьоро, він був у формі, погонах, медалях і явно схвалював мої дії. Мама, як завжди, переживала, але все ж таки дивилася ласкаво з сусідньої фотографії, і від неї я теж отримав благословення. Не могли, напевно, не могли бути у такого чудового сина якісь пересічні та непрогресивні батьки. Дядька, як я вже сказав, не було вдома, але воно й на краще, бо він, напевно, прищепився б до нас. Дійшли б ми з ним максимум до околиці міста, до якої-небудь милої пивнички, де негайно почалася фієста на честь нашого від'їзду, яка майже, напевно, перейшла б у банальну пиятику, що закінчилась би, як завжди, нетранспортабельністю частини тих, що відбувають, і традиційним викликом поліції. Тітонька Джинджер задала тільки два практичні запитання. Чи повернемося ми до обіду і чи взяв я теплий светр? Речі я опакував швидко. Тітка зібрала пакети з провізією, поцілувала мене в чоло і урочисто подала колекційний примірник Біблії, який зазвичай продавався в її магазині по 12 доларів. Я дуже зрадів її подарунку, тому що, як пам'ять про дім і тару для останньої гілочки морихуани ще минулого сезону, я прихопив перше, що потрапило під руку, і це був каталог племінних корів штату за 1964 рік. Але варіант, запропонований тіткою, був набагато легшим, компактнішим і безпечнішим, і я її розцілував. Поки тітонька, сплакнувши, ходила на кухню перевіряти, чи не збігло у неї молоко, вельми несподіване припущення, висловлене її милим і турботливим племінником. Чарівна гілочка перекочувала з розвороту з голштинськими рогатими красунями шосту главу буття, ближче до ноя. Коли тітонька повернулася, повідомивши, що у неї на плиті немає молока, то поцілувала мене ще раз, знову сплакнула і сказала свою зламаниту фразу про те, щоб я завжди пам'ятав, що в цій книзі, а я якраз засовував Біблію в рюкзак, я знайду відповіді на всі питання, і в ній зберігається найголовніше. Тепер я вже не міг із нею сперечатись, обійняв її і побіг на вулицю до Джима. По дорозі я подумав, як дивно влаштована наша пам'ять, якісь важливі речі ми не запам'ятовуємо, а всяку нісенітницю можемо пам'ятати все життя». З малого малочка я щонеділі ходив із тітонькою в баптистську церкву. Дядько з нами природно не ходив, за словами тітки, він готувався горіти у вічному пеклі тому збирав сили та жир на дивані. Замість казок мені читали життя апостолів, замість віршиків я заучував псалми. Але особисто мені подобався хоровий спів, а зараз нічого з цього не можу згадати, жодного рядка». Але зате одного разу кинута дядьком фраза про те, що Біблія, книга, яку найбільше крадуть у світі, засіла в мені назавжди. Мої думки вже біля самої хвіртки обірвав постріл. Татусь Джима знайшов усе-таки додаткові патрони та перестав стріляти в повітря, бо листя на голову в травні не опадає, а якщо й опадає, то не разом із гілками. У цьому місці я вже пошкодував, що сьогодні немає вдома рядового Джонсона, який би зміг своїм широким задом прикрити наш відхід. Тому нам із Джимом довелося рятуватися банальною втечею. Але все ж таки я встиг крикнути йому та всім присутнім глядачам. Ми не тікаємо, ми, ми, стартуємо. ми не стартуємо! Стартнули ми досить хвацько, і за два роки в'їхали половину штатів, а за другі два – майже всю Європу. До речі, коли вперше нелегально перетинали кордон, один хлопець, колишній кубинець, що прилаштував нас фіктивними партнерами станцій на круїзний лайнер, який відпливав у Старий світ, сказав, що вперше бачить двох ідіотів, які намагаються нелегально залишити Америку, а не навпаки. На це я відповів, що це початок нового чотиривікового циклу міграції у зворотній бік, що ми перші, але скоро за нами попруть, і йому треба бути наготою. Щоб описати всі наші лихі та добрі пригоди, то треба писати окрему книгу, а я і ці ледве даю раду, так що як-небудь іншим разом. І тільки Одного разу, в один із найбільш кепських моментів нашої важкої подорожі, коли хотілося кинути все і повернутися до тічених пирогів, Джим запитав мене тільки раз. Не шкодуєш? На що я, хто прокляв до цього моменту вже не один раз усе на світі, включаючи Джима, а особливо самого себе і ці важезні мокрі мішки, зміг, витримавши паузу, відповісти з гідністю, і ще більш коротко, ніж він. Ні?